130-cu məzmur Ziyarət nəğməsi Ya Rəb, tərinliklərdən səni səsləyirəm Ey xudavənd, səsimi eşit Yalvarış səsimi yaxşı dinlə Ya Rəb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsan Bəs, ey xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər Amma sən bağışlayansan Ona görə hamı səndən çəkinir Rəbbi gözləyirəm Döyünən ürəyim gözləyir Onun sözünə ümid eləyirəm Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər Bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər Qəlbimsə bundan da çox xudavəndin həsrətini çəkər Ey İsrail Rəbbə ümidini bağla, çünki Rəbbdə məhəbbət var, onda bol-bol qurtuluş var. Ey İsrail, O səni bütün təqsirlərindən azad edər.